Köszöntöm neked, Bányai Géza vagyok, mai vendégem Éva Thompson, vagyis inkább Thomson Éva, hisz magyarul fog beszélni, hisz magyar, szitár és vina művész, Angliában él, ott tanult, és igen, a híres Indian hangari listán találtam a nevét, ahol már sok kincset fedeztem fel, Éppen egy szitárt szeretett volna valakitől kölcsön kérni, mert uh, itt ragadt Magyarországon a repülős mizéria miatt, és uh, a hiányoltás szokáját, és hát, hogyha valaki kölcsön adna neki gyakorolni. De hát egy kicsit uh, beszéljünk arról, hogy hát kicsoda magam, mert azért uh, nem elég, hogy angol neve van, magyar, és áldásul Szitár és Vina a hangszere, ez már önmagába véve is rendkívül különleges. Egyetem, hogy került Angliába? Hú, hát én már egészen kicsi korom óta um, belegabajottam ebben az indiai kultúrába. Nem is tudom, honnan érkezett. Um, tulajdonképpen tulajdonképpen akkor kezdődött ez az egész, amikor a műholdosodások megérkeztek, és sikerült találnom egy ilyen bollywoodi csatornát, és akkor nagyon tetszett az, hogy ott táncolnak, és rázzák a csípőjüket, a hölgyek, és akkor elképzeltem magamat hosszú szoknyában, fátyolban, és gondoltam, hú, de jó lenne, hogyha én is ezt csinálhatnám. <laughs> <tűnce> nem tudom, honnan jött, mert a szüleim, testvérem nem igazán érdeklődnek kelet iránt. Uh, és akkor, úgy tudom, akkor elkezdett először táncolni. Igen, um, Somi Pandinál tanultam, barátan volt. Hú, Hát akkor már tínédzser voltam, um, 10, 18 éves tínédzser, <laughs> és, um, és az alapozta meg igazából uh -huh. a, az érdekeltségemet az indiai kultúrában. Tehát mert akkor az a kakotálkozott először a klasszikus indiai zenével is gondolom, meg a, um, a táncon keresztül egy kicsit a, nem tudom, a filozófia az mennyire érintette meg? Vagy egyáltalán a tánc során ez mennyire jött elő? Hát um, igen, elég sok minden érdekel, elég, sok, elég érdekes ez a az sok indiai mese és, és uh -huh. történet, de nem vagyok ebben szakember, uh -huh. hogy inkább zenében meg, meg a táncban vagyok érdekelt, Na és aztán, hogy került a hangszer közelébe? Mert uh, uh, Magyarországon kezdett el tanulni, vagy? Uh, nem, a hangszert um, Angliában. Uh, én nagyon szerettem volna, én 18 éves koromban kimentem, mint óper. Uh -huh. Azután, amikor a vízumom lejárt, haza kellett jönnöm, és akkor kezdtem somi tanulni. Aha. És um, és nagyon visszavágtam és, és újra kimentem Angliába, uh -huh. és akkor um, kerültem el egy ilyen indiai központba, ahol jogát, zenét, uh -huh. táncot, mindenfélét tanítanak, és um, ott kezdtem katakot is tanulni, katak uh -huh. táncot, észak-indiai uh -huh. táncot, és ugyanakkor um, egy koncerttel részt vettem, és ott hallottam először a szitárt élőben, uh -huh. és úgy gondoltam, fó, ez az, amit nekem kell csinálni, a szitár az igazából hozzám szól, és, és rájöttem, hogy Hát táncban nem igazán vagyok nagyon jó, bár élvezem nézni, tetszik meg minden, de, de inkább a hangszer az, ami én hozzám való. Tehát beláttam ezt, és És mit szólt, -e akihöz ment tanulni először is? Um, Vijay Kumar Jack um, volt a tanárom. Aki pedig... ebben az intézetben tanít egyébként? Igen, hát szakinten. most már nem, most már um, Ravissán egy um, tanulója uh -huh. tanít, de őtőle tanultam, ő pedig um, Nikhil Banerjee-től uh -huh. tanulta a stílust. És hát uh, előtte játszott valami hangszeren? Előtte? Hát az Ezek most tanu tanulságos <gül> dolgok, hogy mondjuk úgy, hogy miből lesz a szitárművész. <gül> nem a cserebogá. Nem a cserebogá, hát nem cserebogá. Ah. <gül> um, hogy is mondjam, mi is... Ez mondják? azért, hogy mondjam, annyiból érdekes, hogy ugye az embernek mekkora félelme, vagy bátorság kell legyen ahhoz, hogy belemerjen kezdeni ilyesmibe. Hisz ez mm. olyan, mintha most azt mondanák, mit tudom én, 18 éves korában valakinek, hogy kezdjen el hegedűn tanulni, és azt mondja, hogy ó, oh, hát 5 éves koromban kell tulana elkezdeni. <gül> <gül> hát én megmondom őszintén, én, én egyben születtem, mm. és én mindig is feljelmentem a falnak, és én soha nem hátráltam meg semmitől. Úgyhogy belevágtam a szitár uh -huh. tanulásba is, és nagy élvezet. tudtam. De zongorán tanultam. volt egy kis előképzettsége. Hát igen, uh -huh. az zongorát is megpróbáltam, csak az, az igazság, hogy az ember csak akkor tud igazán jól teljesíteni, hogyha tud gyakorolni is otthon. Uh -huh. Már pedig egy zongorára akkoriban nem futotta. Uh -huh. <laughs> Úgyhogy mihelyest kikerültem a nagyvilágba, és tudtam egy kis pénzt keresni, uh -huh. és akkor már tudtam szitárt is venni, ez, uh -huh. ez így működött. Na és Akikben egy kicsit hadd kíváncsi arról, hogy, hogy miből áll egy ilyen tanulás, hogy kezdődik el mennyi, Aha. milyen fajta, hogy mondjam, elméleti órák vannak, vagy mit kell gyakorolni, ugyanúgy kell eskálázni, mint mondjuk egy zongoristának, vannak-e etüdők. Én egy nyitott osztályban kezdtem, yeah. angolul open class, gondolom az ilyen nyitottam folyam, bárki elmehet, um, szitárt is biztosítanak, mm -hmm. tehát, hogyha valaki nem tudja megvenni mindjárt, és, um, és ha valaki úgy gondolja, hogy ez, ez um, működik neki, akkor um, komolyabban is csinálhatja, és én egy ilyen három éves diplomakúrzust végeztem el, mm -hmm. és ebben volt minden elmélet, gyakorlat, mm -hmm. és um, Kicsit féltem az elméleti résztől, én igazából mindig gyakorlati ember voltam, de, de büszkén állíthatom, hogy a legjobb bizonyítványt szereztem meg, uh -huh. úgyhogy még magamat is megleptem uh -huh. vele. biből uh, áll ez az elmélet? Kicsit, nem tudom, hogy vázatosan el lehet-e mondani, uh -huh. hát, um, nem akarok olyan részletekbe menni, amiket <gül> aztán úgy sem tudunk követni. Persze. Um, nagyon érdekeltem um, a rágák felépítése, tehát ezek az indiai um, a hangjegyek, hogy meg van szabva, hogy például egy, egy rágában csak öt hangjegyet lehet használni, például uh -huh. a felső skálában, fölmenő skálában, hatot a lemenő skálában is ehhez. Jelent? Hú. Egyébként nagyon fontos ha. dolgokat mond, mert igen. aki hallgatja az indai zenét, és igazából nem nincs tisztában az alapjaival, néha így kedve nézem a indaieket, amikor nagyon olyan szakértően számolják a taktust, így kezükkel fölle, le. Ja, igen, ez nekem is nagyon tetszik, néha, hogy bemutatom a tudományomat a És mindenki olyan nagyon... Ez olyan, mint, mint nálunk, amikor, mit a apám a, tudom, a Máté volt mindig kísérte a Kottából, vagy a a, nem tudom, más zeneműveket, tehát ez egy ilyen különleges dolog, de, de miről is van szó tulajdonképpen? Na most az érdekes dolog az indiai zenében mm. az, hogy, hogy nincsen, tehát régen nem írták le a zenedarabokat, hanem hallás után tanulták meg a tanulók, bár én amikor a diplomat tanfolyamot csináltam, akkor, akkor mi leírtuk, tehát hogy azért vissza mm. lehessen rá emlékezni. És még... Van egy speciális indiai kottázás egyébként? Öm, igen, van, van ez a... Tulajdonképpen az, az északindiai, a hindusztáni zenének a, a hangjegyei, tehát a skála, az, az ugyanaz, mint a, a nyugati skála. Uh -huh. Ez a száréga gama, ez ugyanaz, mint, ez mint a, a dórémi uh -huh. mi Most a, nem akarom itt beleugrani a közepébe, de a délindai zenének kicsit más a skálája. Az abból is tanult egyébként? Igen, tanultam Vínát is, uh -huh. ugye kos létemre, uh -huh. muszáj volt mindenbe belekezdeni, de a szitár volt az a mm, fő instrument. Ez csak azért ugye megjegyzés, akit már sokszor hallgatott minket, azért beszélgettünk mi már a, a kétféle zenekultúra képviselével, és mondja, ugye a hindusztáni Igen. zene, mondjuk, hogy észak-indiai, ember erősebbek talán a perzsa hatások, és Így meg van. ilyen értelemben nyitott gyakorlatabb zenei hagyomány, frissebbnek is tekinthető, de egy klasszikus, és a másik pedig a, a karnatik, vagy ősi stílus, amelyik hát sokkal régebbi, és mondjuk ebben még Tyágarácsot említettük. Így van, sokszor, akik, <gül> vannak leírt Sok-sok száz évvel ezelőtt élt, és a mai napig is játsszák a műveit. Így van. Tehát mind a kettőt tanultam. Mind a kettőt mm. tanultam, és nagyon érdekes, hogy most, hogyha itthon beszélek valakivel, aki esetleg nem nagyon ért az indiai zenéhez, és azt mondja nekem, hogy ó, én szeretem az indiai zenét, akkor elgondolkozom, hogy melyik stílust uh -huh. az? A hindusztánit, vagy a karnatikus zenét? Igen. Vagy más könnyű zenei stílusokat? Uh -huh. Tehát nagyon sokféle zene van, stílus. Ah, na, egy picit most már csak az én kíváncsiságom volt. Van ez a felfelé menő öthang, és a lefelé menő hat. Ezt egy picit mondjál, hogy micsoda egy-két egy, egy, egy mondatban. Nem kell nagyon hossza. E, hát nem mm. tudom, hogy magyarázzam meg. E, Mert ez már 11. 11? Igen. Aha, értem. <gül> ez már ki van a skála lassan. Ó, hát annyi féle van. van. Van olyan drága, aminek öt... Hangjegye. Van olyan rága, ami csak öt hangjegyet használ. De ezt úgy értsük, hogy öt, a hétből. Tehát meghatározott öt hang, és mindig csak azokra csak, lép rá. Csak arra lehet rálépni, még az is megvan szabva, hogy, hogy visszafelé, a lefelé menő skálában esetleg egy hangjegy kimarad, Aha. vagy hogy a hangjegy esetleg megvan, nem tudom, magyarul díszítve, uh -huh. tehát van ez a hullám, Igen. E, nem tudom, a hangjegyben. Hát ez nehéz lenne egy, egy ilyen néhány perc alatt elmagyarázni, én három évig tanultam, mm -hmm. hogy De, Aha, a de a nagyon szigorú szabályok szerint... A dala, Igen. akkor annak is szabálya van, és lefelé megy, annak akkor annak, annak esetleg más szabálya van egy adott rágán Mert belőle. előfordulhat, mm -hmm. hogy van két rága, amiben esetleg ugyanazok a hangjegyek vannak meg, mm -hmm. de például a skálában másik hangjegy, tehát Aha. kihagynak egy hangjegyet, uh -huh. vagy visszamennek egy másik hangre. ú, uh, komplikált. Uh -huh. És <laughs> azt is megtanulta, ami, ami ugye a rágáknál nagyon fontos, hogy mikor kell egy rágát játszani. Így van, ez nagyon fontos, tehát vannak olyan rágák, rág amiket este játszanak. Hangulathoz illeszkedő Igen. hang Például van sor. a rág, jámán, uh -huh. nagyon gyönyörű rága, és ez például este 7 órakor uh -huh. Lehet játszani, van olyan rága, amit éjjel játszanak, például a Markhounz, ez az egyik kedvenc rágám. Gyönyörű, és, és alí, még... a szomsz... <gül> nagyon éjjjel sok éjjjel kedvenc játsz... rágám van. <gül> <gül> <gül> és uh, még uh, misztikus erőket is uh -huh. tulajdonítanak, például ehhez a Egyébként Mark egy koncerten, ez, ez hogy jön? Mert mondjuk a koncert mindig, mondjuk, 7-kor, vagy 8-kor <gül> nem, nem igazán. Úgy tudom, én még nem voltam ilyen koncerten, de úgy tudom, hogy Indiában Akár ah, de én most nyugatra is. gondoltam. Há, Indiában ja, ott egész biztos. Atton... Éjjel-nappal. Az, az egy más tészta, igen. Egyébként járt Indiában? Um, hát megmondom, őszintén goa jártam, mm -hmm. ami nem annyira, mint más része Indiának, de azt is nagyon szerettem. Mm -hmm. És az egyik kedves ismerősöm, aki akivel együtt játszottam, ő költözött ki Dél-Indiába, uh -huh. és nyitott egy ilyen központot, ahol ő tabláttanít, a felesége pedig rejkizik, és mindenféle. Azt legis. hiszem, hogy azért nem, hogy mondjam, ez azért nem volt egy rossz kérdés, Igen. mert uh, csak Londonban él nem tudom, milyen hány százezer indú, vagy indiai, vagy, vagy két millió, lehet, hogy két millió, Londonban szállt. nem tudom. Nagyon-nagyon sok iszonyatos sok, és hát egész Anglián, illetve, Nagy-Britanniában is millió számra jönnek indiaiak. Tehát, tehát találkozni az indiai kultúrával az Nagy-Britanniában az <gül> nem lehetetlen, hiszen az indiaiak azt oda elvitték. Tehát egy kicsit, mintha ilyen kis Indiába járna, legalábbis kulturálisan mindent megkaphat. Így van, és nem is szégyellem, hogy én nekem a kelet az, az úgy jött, hogy én nyugatra kelet, mm -hmm. hogy menjek, én így találkoztam kelettel, mindenkinek más az útja, én nekem ez volt az útam, és nagyon sok mindent tanultam, és az iskolába, ahova jártam, én úgy éreztem mint, magamat, mint egy családtag. Én minden szabadidőmet ott töltöttem, mm -hmm. és, és gyönyörű volt. Indiát, az indiai kultúra heti magazinját hallják a civil Rádióban. Várni, igény vagyok és vendégem, Éva Tomzon, vagy Tomzon Éva, hisz hallották, hogy nagyon is magyarul beszél. És amit hallottunk, hát az, az nem is volt egy nyilvános fölvéteit, miközben kibeszéltük, hanem igazából egy, egy talán egy próbának a fölvétele. Éven. És egyfajta nem klasszikus indiai zenem, a klasszikus és a, a kelet és a nyugat keveredék. a zenének egy kis keveréke volt, ugye a hegedűs inkább képviselt ezt a keltavonalat, és maga pedig a szitáron az indiai, de a dallam az egy... Az egy dél szvara gyati volt, a szvara az a hangjegyet jelent, a jati pedig hú, mi ez a passage? Egy ilyen sorozatot jelent, tehát uh -huh. um, sorozata a i Hangsor. Uh -huh. Így van, köszönöm. Uh -huh. um, de igen, ez egy, ez egy um, kísérletezés volt, és szeretnénk um, összeállítani egy, egy cédét, amit, amit majd valamikor, ha már a két kis gyerekem fölnőtt, és lesz több időm, akkor kitudunk, összetudunk hozni. Uh -huh. a, én megnéztem a honlapját, igen. és arról kitűnt, hogy hogy ö, elmegy néha a rendezvényekre, és hogy szívesen játszik. Ezt mennyire veszik igénybe? Már hogy itt Tudom, hogy a zenész sors az nagyon mostva, hát nem, láttam ang Angliában, Nem az Na angol most van ez érdekes, nagyon jó kérdés, Igen. és köszönöm, hogy megkérdezte. Mert ugye a föllépés az mindig kritikus pontja a zenészeknek, pláne, hogyha valami nagyon különleges hangszeren játszana. Igen. Na most örülök, hogy megkérdezte, mert akartam is erről beszélni, hogy öm, tegnap jogázni voltam, és a nagy meditáció alatt nekem eszembe jutott, hogy Brightonban, Angliában van egy, egy úgynevezett öm, healthy koncert, ház, házi koncert dolog, amikor öm, azok, akik szeretik az akusztikus zenét, öm, átadják a nappaliukat. Akustikus zenészeknek, mm. és akkor bárki elmehet, és nem kell sokat fizetni, és sütít lehet tenni, és nincsen alkohol. Tehát ez egy ilyen barátságos, családias hangulat, és, és ezek a legjobb koncertek, amiket nagyon szeretek csinálni. Mm. És nagyon szeretnék valami hasonlót itt Magyarországon is. Nem tudom, mm. van-e ilyesmi, vagy nincsen. Egyről hallottam, uh, Felegi Ádám. Igen. Zongora művészőt csinált, hát a mm -hmm. saját otthonába. Lehet, hogy mások is csináltak, őról, őról a többször olvastam, hogy nagyon sikeresen, és kismamákat hívott el, Aha. sokszor előszeretettel, mert hogy Mozart a magzatnak nagyon jót fog tenni. Így van. <gül> De akkor ez az ennél is biztosan jól fog tenni neki. Én elhiszem, Mozart és Beethoven <gül> is nagyon, nagyon egészséges, sőt nemrégiben olvastam, hogy a Leszter Egyetemen csináltak a pszichológusok egy ilyen kísérletet, hogy teheneknek bétóvent játszottak, meg Simon és Garfunkelnek a híd a folyó fölött, és állítólag a tehenek több tejet adtak, mint Igen. azok, akiknek vadak zenét játszottak. Úgyhogy oh. csak van valami. De én, én rágákkal szeretnék uh -huh. ilyen szempontból gyógyítani. De, most a rága ráadásul, ha úgy veszem, tulajdonképpen ez egy tudományos megközelítés, mert maga a rágák is amint ugye erről már az beszéltünk, egy-egy hangulathoz, időszakhoz kötődnek. Varszal ezt a sok száz vagy ezer év alatt ki kitapasztalták, vagy valamiképpen művészi módon ö, megtalálták azt, hogy melyik pillanathoz, melyik hang, sorok, hang, hang, zeneművek a legalkalmasabb Tehát ilyen értelemben talán a gyógyító hatása is sokkal közvetlenebb. Mondjuk Igen, hát. én ebben nagyon szeretnék uh -huh. mélyebben bele, belemenni. Még most jelenleg tanulok erről, de én, engemet mindig érzékenyen érintett, hogyha valamelyik ismerősöm, vagy barátom esetleg szomorú volt, vagy, vagy valami betegsége volt, és mindig szerettem segíteni rajtuk. És a zene az, az egy nagyon jó módszer arra, hogy, hogy segíthessek rajtuk, és én az indiai rágákat szeretném, mert hiszek benne, hogy hogy igen, vannak rágák, amik, amik gyógyítanak. Hogy rágálnak a saját gyerekei erre a zenére? <gül> a gyerekeim? Én énekelni szoktam inkább nekik, mert mostanában nem sok idő van asszitárt elővenni, <gül> de, de nagyon szeretik a zenét, és ha, ha kicsit meg vannak körülve, és szaladgálnak föl a lakásban, és én elkezdek nekik énekelni, egy dalt, akkor, akkor ők megállnak és figyelnek, és sokkal könnyebben kezelhetőek. Tehát mindenképpen hiszek abban, mm -hmm. hogy a zenével sok mindent el lehet érni. Mm. A, ahogy én érzékeltem, maga nem az a hogy mondjam csak. Tehát vannak olyan zenészek, akik nagyon szeretnének olyan olyan nagyon originális indiai Hagyománykövetők lenni. Uh -huh. Ami sokszor nagyon jó, mert ezeket adományokat néha, néha nem a, az eredeti nép viszi tovább, amikor a kultúra változik, hanem valakinek úgymond át kell vennie és meg kell tanulnia. De ahogy érzékeltem, maga egy ilyen, ilyen, ilyen nyitott szemléletű zenész, van. aki így nem van. ragaszkodik feltétlenül ahhoz, hogy, hogy egy stílust kövessen, hanem, hanem a zenét valahogy szabadon szeretné felhasználni. Igen, ez így is van, és meg is mondom miért, mert ugye amikor én elkezdtem ezzel az indiai zenével foglalkozni, én már nem voltam egy kislány, és um, én ezt meghagyom Ravi Shankának, meg Anuska Shankának, hogy hogy kövessék a tradíciót. Én szeretnék az embereknek örömet okozni azzal, hogy szépen zenélek és, uh -huh. és esetleg más zenészekkel összejövök, és csinálunk valami szép új dolgot. Én, én ebben találom az örömet, és, és nekem sokan mondták, hogy, hogy nekik ez tetszik, amit én csinálok. A... Mondjuk egy ilyen művésznek, mint mondjuk egy Ravi Sankár, vagy mondjuk, említett a lányát, a Muska Sankárt, aki nem sokára majd jön Magyarországra is. Igen, amikor. most láttam a Ö, Miben látja azt, amiben ők, mondjuk úgy, hogy mások? Mert azt é, é, éreztem, azt, hogy, hogy valamit, valamit ők olyan szinten gyakorolnak, amit, amit, amire maga nem is gondolt hogy megteheti. Tehát lehet így beszélni erről? Hát tulajdonképpen szerintem aki már egészen kiskorától kezdi tanulni a zenét, és, és órákat és órákat és órákat gyakorol minden nap, annak van esélye arra, hogy, hogy valóban úgy játsza ezt a klasszikus zenét, ahogy azt kell. És én, én a lehető legjobb megtettem, amit tudtam, hogy a klasszikus zenét is, is szépen megtanuljam, és, és megtanuljak mindent, amit lehet az elméletről, az indiai zenéről. De, de én, én nem vágyom arra, hogy én tökéletesen játszom ezt a rágát. Én örömet szeretnék szerezni az embereknek és mm -hmm. gyógyítani vele, és hogyha tudom magamat tartani a szabályokhoz, mm -hmm. rágák szabályához, hogy gyógyíthassak vele. Már csak más is gyógyít szerintem, hogyha valaki becsukja a szemét és élvezi a zenét. Nekem ez nagyon szimpatikus <gül> egyébként amit mond, mert, mert sok, hogy mondjam, elkeseredett művész láttunk már, aki minden áron ahogy mondjam, a legjobb szeretet volna lenni, de nem mindenki lehet a legjobb és elfelejtett az, hogy a művészetnek a hétköznapokban óriási, hogy mondjam, szerepe van az emberek életében, és nem kell ahhoz minden áron a világ leghíresebb művészenek lenni, hogy valami jó legyen, és az embernek igaz élményt adjon, hanem, hanem egy idézőbe mondom, kevésbé neves, vagy akár névtelen zenész is báranyozhatja az életünket. Hát így van. <gül> így van. Egyébként csak úgy, úgy elgondolkoztam ezen, hogy nálunk nincs, nincs kultúrája olyan nagy az indiai zenének, de mondjuk például a jazznek azért van egy bizonyos kultúrája, uh -huh. és hogyha elmegy az ember, meghallgat magyar jazz -zenészeket, akkor elámul azon, hogy mennyire képzettek és mennyire jó játszanak, és hogy néha ezek a rendkívül, hogy mondjam, jó zenészek, mennyire kicsi közönség előtt játszanak valószínűleg nagyon kicsi pénzér, vagy éppen talán ingyen egy picike helyem. Uh -huh. És a lényeg ott van mégis, hogy Ezeket mi meghallgathatjuk, és nekünk örömet szerez, és nekik örömet szerez, és nincs benne az a görcs, hogy ő neki mindig a legnagyobb színpadon kell lennie a legnagyobb gázsival, a legnagyobb hangvesen teremben, hanem, hanem nekem is játszik szívesen. Igen. Én úgy vagyok ezzel, hogy öm, ugyan nagyon-nagyon szeretem a zenét, és én, én nekem ez az életem, és én nagyon szeretnék, sok mindenkinek körömet okozni vele. Nekem vannak más érdeklődési köreim, pláne most, hogy most anyuka vagyok, leginkább anyuka vagyok. És um, én próbálok egy, egy ilyen egészséges, egyensúlyt találni a kettő között. A másik hangszerről is kell, hogy beszéljünk, nehogy én. kiszaladjunk az időből, ez pedig a, a vína. vína. Igen. A vína pedig egy nagyon-nagyon régi, hangszer, régebbi mint a szitár, és ez egy karnatikus hangszer. Tehát ez délindiai. Délindiai hangszer, uh -huh. igen. És um, formájában kicsit hasonlít a szitára, de a játék módjában nagyon más, és a hangja is egy kicsit mélyebb. Uh -huh. Ugyanúgy pengetik? Ugyanúgy pengetik, de másképpen kell tartani, tehát a szitárt fölemelve kell tartani, a vínát pedig fektetve. Igen, <gül> igen. Úgy, mint a, a havai igétárt? Igen, Sz... igen, egy kicsit úgy. <gül> és a, a, ez a vina és a rudravina az ugyanaz? Rudra vína Hát ez most jó kérdés. Á, most hogy nem tudom a különbséget. A rudra vína az, amelyiket én kavicsa, vagy nem tudom, mivel játszák, nem? Valami. Igen. Na, oh, oké. Tudom. Akkor ezt most ugorjunk. <gül> ugorjuk át. Rentes <gül> rendes vínán tanult játszani. Én a szaraszvati vínán játszom, ah, igen, igen. tehát uh -huh. biztosan sokan látták már a szaraszvati istenőnek a képét, aki ah, a kultúrának, hmm. művelődésnek Tudásnak az istenője, ]nek. és, és neki van egy vína a kezében, az a szaraszvati vína, ah. én ezt a vínát játszom. Okay. A, egy kicsit írjam már le ezt a két hangszert, mert mindenki látott már ilyet, de nagyon kevéssé tudjuk, hogy az a rengeteg úr mire szolgál. Azért okay. majdnem annyi húr van rajta, mondjuk legalábbis egy szitáron, is túlzással, mint egy zongorát, azért annyi nincs rajta. A szitáron húsz um, húr van, hét um, húr van Igen. fölül, 13 az egy úgynevezett szimpatetikus húr, ami, ami vibrál, akkor, hogyha a megfelelő hangjegyet uh -huh. játsz be, be az a Igen, a az, az adja hangokra. azt a nagyon szép rezonálós hangot És a És azt a Eb, ja, a Citerára hasonlít ilyen szempontból, ugye? A Citerá annak van... Citerá, még nem játszottam, de szívesen ki. Hát kipróbálja ki, mert ugye a Citerának is van, hát annak talán csak háromszor, ilyen kettős meg hármas húrjai vannak, és van egy jó adag zengő húr, amit mm -hmm. szintén valahogy be kell akkor hangolni, igen. és akkor néhogy bele is pengetnek, és akkor csak egy ilyen, egy ilyen szép hang lesz, mint amikor a Hárfán így végozzák a kezüket. De az úgy zeng, és Aha. ott van egy olyan szép zengő hangja a citárnak. Igen, Igen akkor arra hasonlít Citárra. Citár, lehetetlen. Cicára, majdnem citára. Valószínűleg a spanyol találjuk fel egyébként most. <gül> Tehát a hangszerek között bizonyára van valamilyen rokonság egyébként, a citára és a citár között valami. Biztosan. Van. Ö, ö, Ezeket a kis zengőhúrokat, ez van a vínán is? A vínán nincsenek zengőhúrok, mm -hmm. a vínának négy húrja van, Aha. négy játszóhúrja, és van annak is három, um, úgymond ritmus húrja. Tehát amit, amit, um, amivel megerősítem um, a ritmusát annak a zenedarabnak, amit játszom, szitáron is van három ilyen húr. Azok, azok, azok a játszóhúrok mellett vannak? Azok a fő húrok mellett vannak. Uh -huh. Tehát nem um, alul, hanem... És azt az a az, jobb kéz kisújával kell megzni há a hármat egyszerre. Igen. És ez... Um, az, um, mert úgy kell válítani ezt a három húrt, úgy behangolni, hogy a, a megfelelő rágának a hangjegyeihez. Na, ezt akartam kérdezni, hogy Hú, ugye mert annyi fajta rága igen. van, igen, igen, igen, én valamit sejtek a dologból ugyanis, uh -huh. hogy... Ezeket a zengő húrokat hozzá kell hangolni az adott rágához? Így van, különben nagyon furcsán hangozna, igen, igen. Aha. Tehát a, a szá, ugye az, ami a dó, az, az általában ugyanaz, és akkor a középső húrt e, lehet átállítani egy másik hangjegyre, mert van olyan rága, ami kihagy bizonyos hangjegyeket, uh -huh. és akkor ez elég furcsán hangozna, hogyha, hogyha ritmus hang, yeah, ritma, igen, ritmus belezengene. És a, a engőhúroknál, a szitárnál? Ott is um, azokat a hangjegyeket kell behangolni, amit, amit éppen játszik az ember a rádához. Ez mennyi idővel kerül, mire egy mennyi darabhoz idővel? behangol? Ez gyakorlatkérdése. <laughs> Meg hát fülkérdése és Én például nagyon maximalista vagyok ilyen szempontból, és én lehet, hogy nagyon sokáig hangolgatom a húrokat, hogy, hogy azt a tökéletes hangzást uh -huh. elérjem. Én hallottam egy ilyen kis um, anekdótát, hogy Ravishankar um, egy ilyen nagy koncertet adott, és um, nem tudom, húsz perc után abbahagyta, és akkor mindenki elkezdett tapsolni, és um, akkor azt mondja Ravishankar, hogy Ú, nagyon örülök, hogy tetszett a hangolásom, <gül> <gül> És akkor utána kezdett el igazából játszani. Tehát még csak a hangolás uh -huh. is egy nagy élmény lehet. A uh -huh. uh -huh. Uh, ja, igen, ez csak nagyon technikai a kérdés, hogy mostanában ilyen kis elektronikus készülékkel hangolnak, mm -hmm. akik aki gitároznak. Sőt, van olyan gitár is, ami már elektromosan magától behangol, ilyen mm -hmm. e, Gibson, mit tudom én, mm -hmm. na, nem is érdekes, csak... Maga használ ilyet? Én egy digitális, sem digitális. dolgot használok, igen, igen de, de én csak egy, egy hangot beállítok, és akkor én azután hangolok. Tehát egy, én egy húrt hangol csak egy rá, húrta, és a többit igen. majd egymáshoz hangolja. Igen. Tehát nem úgy, mint a gitárosok, hogy akár mindegyiket a géphöz hangolják hozzá. Nem, nem. És nem, nem is akarnám, hogy automatikusan állítsa be a húrokat egy ilyen gép nekem, mert... <gül> nekem ez az öröm, hogy. Na, figyelek de akkor rá. Ha már a gépeknél tartom. Jaj, hogy hívják. Ugye a, játszanak szitárnak, általában egy szitár, egy tabla, uh -huh. ez a itt is lehetett ugye hallani egy ilyen tabla, dobot. Igen. És egy tampurás is szokott játszani. Így van. Akinek talán három húrja van, ugye? Igen. És az csak egy ilyen dung-dung-dung-dung, egy ilyen alá, ilyen zöngő hangot mm -hmm. csinál, gondolom annak és akkor rá kell a magát. Hát igen, ez attól is fog, hogy az ember talál valakit, aki játsza a tamporát. csak hogy az indiaiak ma már még a a, ezt az zengőt is, van egy külön gépük, igen. amit most nem tudom, hogy hívnak, de valami jó pofa neve van. Tampuragép? De valami jó pofa nevet. Igen, de, de valami még a dob kísérletet is arról adja, legalábbis az alap ritmusokat mm. használni ilyet. Nekem is van ilyen, igen. de a, a dobgépet azt csak gyakorlásra használom, hogyha éppen nem tudom a tablás oda uh -huh. <gül> odacsábítani hozzám. A, tampurát pedig igen, előfordul, hogy koncert alatt is kell használnom, hogyha, ha nincsen, aki a rendes hangszert játsza, mert ez azért az, az dob egy kicsit a hangzáson. Uh -huh. A telíté vagy annak mi a szándéka? Igen, van, ez igen? Az, az anélkül egész más lenne a hangzás. Ezt nehéz elmagyarázni, ezt hallani kell a különbséget, uh -huh. de fontos. Akkor ellenben most megkérjük Balást, hogy a másik lemezről, az első részt játsszuk le. A kettesől az, ami vinás, amíg... amíg... Jó, megbekészítés, -be akkor De. lejátsza nekünk. Ez hol készült ez a fölvétel? Ez egy ilyen... brighton készült. Mert igen. Igen, ott em... lakott? Ott laktam, igen. igen, és ez is egy darab, amit szeretnék majd em, arra jövőbeli CD-re rá tenni, mm. és ez egy... Em sokkal inkább um, tradicionális zene, mint amit hallottunk. Akkor jöjjön az és vináról, ő játszik. Ez milyen rága volt? Ez, ez egy gétam volt, és Igen. a gétam azt jelenti, hogy dal, és ez egy dél-indiai kis dalocska volt. Ezt, uh -huh. ezt leginkább... Tehát nem rágának nevezzük. Ez nem, ez, ez uh -huh. egy kis dalocska volt. Uh -huh. Ennek akkor... Van egy énekelt változat is egyébként? Van, van igen, van hozzá szöveg is. Ezt tudja, Az egyébként? majd a jövő zenéje. Igen, de ezt szokta énekelni? Igen, könyvből olvasva. Oké. Okay. Egyébként említette, hogy egy kis hindit is tanult. Igen. Nagyon régen. Igen. Um, és mai napig is nagyon szeretem ezeket a bollywoodi uh -huh. filmeket nézni. Um, próbálom megérteni, hogy mit is mondanak. Um, nagyon érdekes nyelv szeretem a, az írást is olvasgatni, még, még azt el tudom olvasni, ami igen. le van írva, igen. A honlapján azt írja, hogy elvállal szívesen olyas, mint hogyha megkérjek mondjuk egy esküvőre, vagy más ünnepségre. Ez megtörtént már? Igen, igen. Leginkább a szitár, zene amit én játszom, inkább én háttér uh -huh. zenének jó. Hát, hogyha ha valaki egy ilyen fogadást uh -huh. szeretne tartani, akkor ez például nagyon szép a, a háttérben lehet alatta beszélgetni. Igen. Igen. És ezt mondja, hogy, hogy veszi, mint zenész? Hogy veszem, mint zenész? Igen. Hát ez elég érdekes kérdés. Én sokkal jobban szeretek koncerten játszani, amikor, amikor mindenki figyel, mert úgy lehet igazából megérteni a zenét. De Az indiai zen elég komplikált, de hát azért is jó, Aha. hogy én, én kicsit mást is játszom, tehát uh -huh. nem csak indiai klasszikust, de könnyebb műfajt is. Mm -hmm. é, akkor játszik ilyen, mondjuk ilyen, ilyen bollywoodi lágereket, vagy indi, egy ilyen Igen, most, most kezdtem dalokat. el próbálgatni, meg, meg szeretem a Beatles-t is például. És azt szokta játszani szétáron? Igen, például van a, a Norwegian Wood, az, az melyik magyarul, magyarul hogy hát, van lefordítva. <laughs> például a F Facebookon rajta vagyok, és azon ah, van két igen. videó az egyik a, az a Beatles szong, és a másik pedig egy, egy másik angol dolog, a Tears of a Clown, a bohóc könnyei, nem lefordítani. Tehát, hogyha ha valaki szeretne az én Facebookon, az én barátom lenni, akkor nagyon szívesen barátkozok, és Sitar göl, tehát sitár göl alatt Igen, vagyok így található. Van, így van Aha. Így van, És nagyon szeretnék barátkozni. egy ilyen egészen modern Modern, szétáros. Én nagyon. De azért szeretem a, a hagyományokat is uh -huh. tanulni és, és őrizni. Tehát én azért játszok klasszikus zenét is. Nem csak össze-vissza akármit. Uh -huh. a, hát igen, megkérdeztem, amikor itt szólt a zene, hogy, hogy ahogy hívják -e indiaiak, de mondta, hogy hát nem igazán, mivel, hogy Brightonban Brighton nincsenek olyan laknak, sokan. Éppen pont ott nincsenek. Angliában, illetve Londonban, Londonban pedig nagyon sok indiai van a Szerintem a jobban játszik, mint Aha. én, és, és nagyon boldogan átadom nekik a munkát. Ellenben úgy tűnik, hogy zenész társakat talán könnyű találni ott. Igen, pláne Brightonban, de én most azt remélem, hogy szeptemberben vagy októberben én, én ide tudok költözni egy kicsit hosszabb időre, uh -huh. és én nagyon szeretnék más zenészekkel találkozni, és valami szép új dolgot kitalálni. Uh -huh. Meg hogyha van, aki játssza a tablát, természetesen annak meg még jobban örülnék. Uh -huh. Úgyhogy azért és a férje is... hogy reagál erre? Őt mennyire bűvölt el az Indé Hát a férjem az nagyon szereti hallgatni, amikor én játszom, de ő igazából zenében nem valami kitűnő, ő inkább a viccekhez ért, ő humorista, igen. úgyhogy szeret, én megzenélni. Nem mondta, hogy ő föllépett Magyarországon is már? Igen, mostanában eléggé. De angolul? Angolul, igen. Most uh -huh. beindult itt, magyarul is, meg angolul is, ez a stand-up dolog, uh -huh. és angol nyelven is indultak Ilyen stand-upok, -ok, és Na. férjem, ugye mivel én magyar vagyok, és gyakran járunk itthon, e, alkalma volt rá, hogy itt is megnevettesse az embereket. Hát ez egy, egy külön, külön. Ez a egy másik mondja, egy igen. Egész más, igen, kérdés. Nevetkezis. Ja, egyébként, ha már ott tartunk, otthon is ennyire vicces? Már mindig a férjem. Igen, vagy az otthoni drámából tud jó viccet csinálni? Hát igen, sokat tanulok a férjemtől is. Meg, igen, a, a dráma, meg, meg az élet, uh -huh. életből fakadó dolgok. Jó, um, én, én inkább a nem mondanám kérdése. magamat viccesnek. Uh -huh. a, a, a, a, ugye maga is úgy került oda, hogy úgy kezdett tanulni, hogy mondjuk úgy, hogy az utcáról bement, és ebbe az intézetbe elkezdett tanulni a, a, Ugyanúgy, mint más angol ember tulajdonképpen nyilvánvaló az iskola számára. Maga is csak egy angol ember volt, nem? Én egy magyar ember voltam, aki bementem ebbe az intézménybe. ennek volt ott jelentősége? Volt, igen, mert úgy tudom, rajtam kívül még egy, egy angol lányzó volt ott, és még egy magyar lány is. Igen? Igen, ez nagyon érdekes volt, egy tablaórán ismerkedtünk meg, mert ugye a tablát is meg kellett nekem tanulnom egy kicsit, Aha. hogy a ritmus igen, miatt. Igen és amikor körbe ment a kis cetli, hogy írjuk le a nevünket, akkor látom, hogy a hölgynek magyar neve Kész, a és azóta is a legjobb barátok vagyunk. Tényleg? De egyébként a, az angoloknak mekkora a hogy az érdeklődésük az indiai kultúrához? Elég sok angol van, aki érdeklődik az indiai kultúra iránt, és azért is örülök, mert, mert engem sokszor kértek meg, hogy rendezvényeken előadjak, és sokan jöttek oda hozzám, hogy Hú, hát ez nagyon szép volt, amit játszottam, és egészen más volt a, a klasszikusokhoz képest, mert nagyon sok mindenki, aki nem ért rendesen ez az uh -huh. indiai zenéhez, annak a füle talán nincs annyira hozzáedzve Sőt, a hosszú rágákhoz. Hogyan? Reagálnak. Ugye csak egy, lehet, hogy ez egy illetlen összehasonlítás, de talán nem annyira illetlen. A törökök például nagyon szeretik a magyarokat. Igen. És emlékeznek azokra a nagyon szép időkre, amikor <gül> itt voltak, és hogy mennyire jó volt az. Ők egészen hogy emlékeznek rá, mint mondjuk az egri csillagokban olvasjuk mi, hogy az angolok számára ez hogy jön elő, hogy ők van bennük egy bizonyos önkritika, a hódítási időszakkal kapcsolatban. Én, én, én nem éreztem igazából nem. soha. Én úgy tudom, hogy a köré, például, az indiai köré, az nagyon népszerű az angolok körül között, minden héten muszáj elmenni az indiai étterembe. Igen. igen, úgyhogy de, ez megmaradt. De van egy. De ezt úgy értem, hogy nyilván ugye itt az unokáikról van szó azoknak, uh -huh. akik a gyarmatosítok voltak legfejebb, hogy, a, hogy az ő számunkra az indai kultúra egy megbecsült, értékes kultúra, vagy pedig egy olyas valami a maradványa, ami a múlt, ami a miénk volt, úgymond, tehát ami a birodalmunknak a része volt. Van-e van -e ilyen? Lehet egyáltalán ilyet érezni. Én, én nem érzek ilyet. Uh -huh. Sajnos. Csak én fel, igen. Biztosan így van. Ha nem én sajnos, nem ez örömteli, talán. hogyha uh -huh. nincs ilyen, én úgy uh -huh. gondolom. Mert ez jó, hogyha az ember nem úgy tekint egy másik kultúrára, mint valami legyőzendő. Én, vagy én pedig, nem, bírtom. akivel uh -huh. összehozott a sorsként, ők, ők mind becsülik a, az indiai kultúrát. Lehet, hogy én ilyen körökbe forgolódom, uh -huh. de én szerintem tisztelik és szeretik. Uh -huh. És ha már kicsit a bollywoodi filmeknél tartunk, egy többször említette, bár ilyen zerét most nem hozott, de majd lesz egyszer egy olyan műsorunk, amikor erről lesz szó. Ott vannak bollywoodi filmek, nem tudom én a tévében, vagy pedig a mozikban játszanak? Mert Magyarországon nem nagyon. Hogy ne? Hogy Itt Magyarországon nincsen ilyen mozik? Nem, nincs. Kint van elég sok, pláne Londonban. Én is voltam már egy És oda járnak angolok is? Nem, érdekes. Nagyon sok angolt nem láttam. Aha, kát, akkor az a, azért az az indielyeknek a saját mozia. Igen, lehet, hogy ezért, mert elég hosszúak ezek a filmek, mm. háromórás filmek, Aha. meg sokben a az tánc, meg a, az ének, és nem biztos, hogy mindenkit ez le tud kötni három órán keresztül. Nagyon más a stílus. Én, én, én imádom, és én Szeretnék minél többször eljárni, ha tudok babysitter találni. <gül> <gül> ez most akkor fordult a kocka, vagy hogy mondjam, a kör bezárult, mert a beszélgetésünk ugye azzal kezdődött, hogy maga volt babysitter. Így van. Sok -sok most én keresek babysittert. <gül> Lehet jelentkezni, Éva Tomzon, <gül> hogyha szeretnék őt hagyni moziba menni. Így van, szeptembertől. Igen, keresek babysittert. Hát mi megköszönjük azt, hogy itt volt velünk. Én köszönöm szépen. Akkor, akit érdekel, akkor azt megnézheti Sitar Girl Igen. a Facebookon. Igen. És onnan lehet tovább menni a honlapjára? Vagy... Um, föl fogok tenni egy um, linket. Oké, okay, rendben van. Meg találni. Köszönjük, hogy velünk volt, és uh, majd remélem, hogy találkozunk, és akkor pláne, akkor, amikor már valami összehozott valami izgalmas dolgot, akkor arról nagyon Le Lehet, szívesen. hogy ez itthon fog elkészülni. Én köszönöm szépen.